By my sê die tyd nou 1905 en die internet tyd 0705. So heeltemal gesinkroniseer. Maar ek weet die verskillende rekenaars het partyke verskillende tye. Wat ek nie heeltemal lekker kan verklaar nie, maar nou ja, dis moet my werk net. Maar jy is baie baie welkom, jy is aangeskakel hier by Net Radio SA, Net Radio is Ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za En op die webwerf vind jy al die nodige inlichting rondom hier die internet radio stasie. Inlichting soos die omroepers, hulle name, en die programme waarvoor hulle verantwoordig is om uit te saai, tye van uitsending, en dan is daar ook die archief waar jy kan luister na vorige uitsendings, jy kan soms so online, dat dan luister op die webwerf of jy kan het aflaai, en dan op jy eie tyd, daarna luister, soos wat jy goed ding. Net Radio SA saai wereld wijd uit. Dit was een enige plek op aarde kan enige iemand nou inskakel as hy nou maar net die gegevens het. Die webadres en weet hoe om daar in te skakel by die radiospelerkie op daar op te klik so as een mens iemand nou hier die gegevens net gee dan kan jy Een bijdra lever tot iemand wat die woord van God kan hoor, enige plek op aarde. So die ideaalse wees, mens al jou mense op jou kontakluis, net hierdie gegevens gee, dis maar altyd een vrye keuse, maar een mens kan nie een keuse maak as daar nie, jy nie voor die keuse gestel word. Nie. So, as een mens dit nou vir iemand anbiedt, Dan kan die persoon soon, ons nou besluit Ek weet en ek geloof Godse gees beweeg Dwars oor die ganse jyl al God is teenwoordig Op berge en in dale En ooral is God Daarom waar een persoon ergens Graag wil weet, so ken ek God dan sal hy iemand stuur, hy sal een van sy mense wat ergens uwers op die aarde is, motiveer. Sal jy onthou, handelinge acht, een man sit op een waag, lees uit die boekje Isaiah, daar op 'n samme pad, Gaza, en terwijl hy lees, staan die mense daar rondom nie, dit is in die woestijn, maar God stuur vir Philopas, en hy kom sit by hom op die wa en hy verduidelik kom, en hy doop hom later, en hy is met blijdskap verder op sy reis, so God weet van ooral, op hierdie aarde, waar mense wil inskakel, wil luister, verlange het om Godse woord te hoor, om dit te kan oordink. As ons nou weet van mense, as ons hulle as contacte het, dan is dit ons makkelijk. Nee. Contact ons maar net, geef vir hulle die inlichting, en dan is dit daar die persoon wat nou moet besluit, maar ons weet ook, dit is God wat saam die persoon help om te besluit. Dit is God wat in ons werk om te wel sowel as om te werk, na nou, sy wel behaad. Nou, ons gaan een bykie nieuwe wijn aan u skenk vanaan. Skink, skink, skink. Nou weet jy, elke keer as ek hier sit, achter die microfoon, dan kan ek voel hoe die boze probeer om my net doodgewoon visies aan te val in my lichaam en dan moet ek begin om te concentreer en vir die Heere te vraag my net te help en my te beskerm, maar ek sal dit so waardeer as jy ook aan my denk wanneer jy luister om te bid en vir die Heere te vraag vir genade oor my, soos wat ons nou nou hier gaan luister na Cover Me Lord, waar ons dit nodig het in elke liewe facet van ons lewe het ons die die beskerming van die Heere nodig om ons te help waar ons ook al mag wees en wat ons ook al mag doen en ek weet die duivel weet hier word die woord van God dwars oor die ganse wereld. En hy hou nie daarvan nie. Want hier die hele wereld volgens Godse woord le in die hand van die bose. En ek gaan nou ook vir jou lees waar die duivel sel vir Jezus gewaise dat hier die hele wereld als die koninkryk geboort aan die duivel. Daarom is daar soveel geheime organisaties waarby mense ingeslik word vir geld en mag invloed. Daarom wil ek vraag dat jy saam ook sal luister, ek sal ook intens luister en meedoen aan hierdie persoon wat vir ons voorgaan in die syng van Cover me, Lord. Kom ons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 God One more time sing peace of God, peace of God. Cover in Jesus name God anybody need peace in your life Let's <laughs> go. like it today oh. cover my mind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 Jy is ingeskakel by net Radio SA, luister na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanuit Airene, Pretoria, Suid-Afrika En jy is hier by ons program Oordenking, waar ons die woord van die heren oordink Bepijns, mediteur, wat er van die woorde ook al makklik op die oorval vir jou hier in Matthäus hoofstuk 4, wat jy ook kan vergelijk met Likas hoofstuk 4 gaan oor die versoeking van Jezus doen die duivel hierdie bepaalde ding in vers 8 weer neem die duivel om, ek wil net dat moet Na die woorde wat hier staan Net sted hier staan Weer neem die duivel om Om met een hoofletter Dit is nou vir Jezus Duivel neem om Saam na a baie hoë berg En hy wijs om Al die koninkryke Van die wereld En alle heerlikheid en nou sê hy vir Jezus, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aan bid. Nou om daar nou dis een versoeking, net soos wat die brood toe Jezus honger was hier, een versoeking was, net so is hierdie ook vir hom een versoeking. Al hierdie koninkryke, as jy in openbaring kyks, jy sien, hierdie koninkryke word uiteindelik die eiendom van Jezus. Maar hier was dit nog, en is dit nou nog, die eiendom van die duivel. Het gaan nog van nou alles weggeneem word. Maar dis die wereld. Dit is hoe die wereld lyk. Like. Dit, dit le in die hand van die bose. Die duivel het oral geinvultreer Hy is oral oral oral ooral Selfs in die kerk Waar kerke vandag probeer om te kyk of hulle nie kan saamwerk Met die islam Mense, dit is vrees aanjaand Dit laat jou haar rechtopstaan op staan jou luif As jy dink in wat dit toestand die kerk ook al verval het hoe die duivel alles alles invultreer het dan kan die mens nou verstaan hoe kom ons uit die wereld uit moet vlug in die koninkryk in en dis wat die woord kerk eindelijk beteken, want daar is nie rechtig so een precieze woord wat so klink in Grieks nie wat ons nou vertaal het die woord in die Grieks is Ekklesia Ekklesia nou Ekklesia bestaan uit twee Griekse woorde wat aan mekaar geflans is die ene is ek wat beteken uit en Ekklesia kom van Kaleo af wat beteken om te roep ek en jy is dus uitgeroep uitgeroep, net soos wat Jezus dit gedoen het toe hy in Galilea begin het met sy bediening toe roep hy mense achter om aan en jy sal mooi gaan kyk as jy gaan lees waar Jezus sy disciples geroep het Was hulle bezig met hulle dagelikse werk En het alles net so gelos Kan myself gaan lees En hulle het achter hom aangestap Nou dis, dis om my uitgeroepene te wees Ons is uit die duisternis uit geroep Na sy wonderbare lichte en dit is wat ons vir ons moet sê, dat ek is een uitgeroepene, ek is uit die uit geroep en nou skuilik onder die vleels, van die allerhoogste. Net precies soos wat Jezus dit gestel het, aan die jode, toe hy vir hulle gesê het, Jerusalem, Hoe baiemaal wou ek jylle by mekaar maak soos hy hen haar kijkens onder haar flerken Hoekom sal hy hen haar kijkens wel by mekaar maak? Dit is, gaan ons oor, oor probleeme Dit gaan oor die feit dat die kijkens nie veilig is Wanneer daar bijvoorbeeld een arend of een ding ernst is, een roofdeer en sy die veiligheid van haar flerke anbied dan vir die kijkens om onder te skuil. Dit is ook ons ook nou net hier saam geluister het na cover me Ons wil skuil onder die vleels van die almachtige. Daar, net daar, net daar, by om, daar onder sy vleels, daar wil ons wees. Daar wil ons blijf. Terwijl ons spiekie daar aan herkou luister ons hier na Cathy Villione wat sê Jezus gee kracht Waar is jou vreugde Voel jy belast Is jy vermoedig Jy eensam Voel jy alleen Vertel dit aan hom Want kracht sal hy gee Te bang om te lach, vertrouw op hom, want Jezus gee kracht, heb op jou handen. ingeskakel hierby net Radio SA luister na Dr. Tine Eilers wat uitsaai hiervan uit Airene, die stad van Vrede in Pretoria in Suid-Afrika ons lees hier een gedeelte Jacobus wat ek aan u gaan voorhou en voor ek nou daar lees met vir jou vraag of jy kan onthou van die Afrikaanse uitdrukking wat ontwikkel het waar mense by voorbeeld praat van iemand wat hand om die blaas is met iemand kom ons neem een voorbeeld mense gesê dat die president hier van Suid-Afrika is hand om die blaas met die guptas nou wat betekent dit nou eindelijk as jy daar nou in daar die termen iemand wil beskryf, dan gaan dit mos oor vriendskap ja, noue vriendskapsbande nou luister wat sê Jacobus, Jacobus is een baie praktiese mens as Jacobus sy brief deurlees, dan sal jy achterkom daar sal nie baie mense gewees het wat van omhou nie want dit wat hy weet dit sê sonder om nou verskoning aan te bied prakties regheid absoluut, dis hoe jy hierdie boek of hierdie brief dan van Jacobus moet, moet sien, waar jy prakties regheid persoon hy sê hier in die vierde hoofstuk by vers by vers 4, 4 wie dan een vriend van die wereld wil wees word die vijand van God Wie dan, vriend, as jy hand om die blaas is met die wereld dan, dan word jy een vijand van God. So jy kan nie al twee dinge doen nie. Jy kan nie, een vriend van God wees, en ook somme in die selde tyd, een vriend van die wereld nie. Want ons is dan nou juist uit die wereld uitgeroep, vanuit die duisternis, na sy wonderbare licht toe, vanuit die dood, na die lewe, die kan nie, al twee plekke wees nie, dis of die een of die ander, en dit sê, Jacobus dan, so my baie duidelik hier, wie dan een vriend van die wereld wil wees, word een vijand van God, en dan, rechtverdig hy dit wat hy hier, stel hierdie stelling hy sê of meen julle dat die skrif te vergeef sê met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon God wat in ons woon, sy Gees is jaloers oor ons hy wil ons nie met die wereld deel neem God wil graag al jou aandag hee, dis waarom die Heere sê ons moet om lief hee en dan word het so dat ons om moet lief hee met ons met ons jylle hart met ons jylle siel met ons jylle verstand en met al ons kracht wat sê dan nie die ons nie meer kracht vir iets anders nie is dit al jou kraag, met jou hele hart, jylle siel, jylle verstand, al jou kraag, so moet ons God lief hee, dan kan jy ons nie nou nog in die selwe tyd, as ek hierdie uitdrukking, weet nie of dit vir jou dalk, snaakse uitdrukking is nie, eerste keer ek het gehoor het, was dit vir my man snaaks, om te hoor dat iemand hand om die blaas is met iemand, so, of is snaakse uitdrukking, maar ons weet precies wat dit bedoel, so God begeer na ons met die jaloersheid maar hy gee groter genade daarom sê hy God weerstaan die hoogmoedig is maar aan die nederig is gee genade ons moet altyd dit die ding onthou van dat God die hoogmoedig is weerstaan dit wil sê, as God jou weerstaan mense dan is dit nie soos een mens wat jou weerstaan he, of een organisatie wat jou weerstaan he, of een land wat jou weerstaan he. nou as God jou weerstaan dan moet jy onderhoud, dis die almachtige skipper wat in die niks en die hele ganse heel al in aansijn geroep het en alles onderhoud door hierdie groot mag van hom waar gaan ek jy in die land is God ons weerstaan nou God weerstaan die hoogmoedig is maar aan die nederig is gee hy genade as jy onder sy vleels wil kom inkryp is dit eindelike aanduiding van nederigheid nederigheid beteken jy het God nodig hoogmoedig jy het nie God God nodig nie my mense besef wat nou nie is nie Maar God is amper vir hulle een soort, in, in hulle godsdienst, een soort spaardwiel. Jy weet, as daar een band nou gedaan is, dan word die spaardwiel gebruik en is die klaas en sê die hom nou weer terug. Kan ooit so wees, ons verhouding met God kan nooit op daarie soort vlak wees nie. Dis met my hele verstand, my hele hart, my hele siel al my kracht in hierdie liefdesverhouding met God. Alles, totaal en al, alles. Kan nie sonder om leven nie. Dit is nie meneer nie. Hoe kan o mens sonder God leven wat alles in stand hou? Zo so daarom kan ons ons nou sien, dat Jacobus, omdat hy hierdie soort van begrip het, hy sê, as jy vriend van die wereld wil wees, dan word jy een van God, want dan trek die wereld jy om ons nou na die wereld toe, weg van God af, en jy kan nie al twee kante die selfde tyd wees nie, nou, hoe maak een mens nou, hoe doen mens dit nou, hoe maak een mens in hierdie omstandighede waar die duivel nou probeer om jou te annexeer nou sê die 7e vers onderwerp jylle dan aan God want die mens kry net jou gezag by God, jy kry dit nie in jouself nie jy moet jouself onder Godse gezag plaas, anders het jy ook geen gezag nie en jy onthoud die persoon wat na die Heere tegekom het na Jezus hier op aarde en van hem gevraad om sy Uh, werker wat vir hom werk om hom te genees en toe Jezus sê hy sal toe sê, maar dis nie nodig nie ek kan net die woord spreek want ek staan ook onder gezag, ek is ook een man wat gezag het en ek staan onder gezag en omdat ek onder gezag staan omdat hy jou oorwerste was daarom het hy gezag, dit is soos kom al sê nou maar een politie man hy moet eers een politie man word en onder die gesag van die Zuid-Afrikaanse politie omself dan gaan plaas dan het hy gesag dan kry hy gesag as hy dus na jou huis te kom en kon klop, dan moet hy maar oopmaak en as hy een lastbrief daar het vir die inhechtingsname dan het hy nie een ander keus om te gaan neem want hy, hy tree op met al die gesag van die Zuid-Afrikaanse politie Nou net sou moet ons ons onderwerp, so sê die sewende vers, onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug, maar jy kan nie jy kan nie die duiwel weerstaan in jou kracht krag nie. Dis net nie dis net nie moontlik nie. Dit gaan nie werk nie. Daarom moet ek onder God gezag staan. Ek moet myself gewilliglik moet ek onder God se vleuels inkruip. en my onderwerp aan hom, en met al my liefde, met nederigheid, en geen woog moet aan my nie, absolute, totale nederigheid, hier die liefdesverhouding van, dat God is die skipper, en ek kan nie zonder hom bestaan nie, daarom is ek onder sy gesag, en omdat ek onder sy gesag is, kan ek die duivel weerstaan, anders kan ek nie, en dan gaan die duivel van my wegvlog, omdat hier die gesag, van God, so geweldig is, die duivel ken Godse gesag, hy weet het, hy ken het, kan jy nou doud, hy klomp duivels so wat daar in die gadarener was, hy 2000, hy legioen van hy, die, die Jezus naderkom, toe het hulle sommer al klaar begin, er uitroep van vrees, is hier om ons voor die tyd te, te, te pijnig, en toe Jezus hulle uitdruif uit die gadarener, toe smekkele om, Want hulle kan niks doen wat Jezus as God nie kan nie toelaat nie. Smeek hulle om het hulle asseblief net in die varken kan invaar. En omdat Jezus hulle toegelaat het, dis ook hulle in die varken kon invaar. So ons het gesag, ons het gesag omdat ons onder die vleels van God inkryp en ons bly daar nederigheid maar in liefde kan nie daar met pretensie wees nie, God ken een mens hy weet wat in ons aangaan, weet wat ons dink en wat ons doen en ons motive al die goed is vir God helder, suiver hy is dinge wat geld nie kan koop nie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 As jy my rechterhand, wat my nie sal laat gaan nie, dan kyk ek weer na jou, jy wat my stande hou, en ek sien wat jy waarde, rako by net radio SA, net radio SA. En die luister na Dr. Tini Elias wat uitsaai hier vanuit Irenestad van Vrede Pretoria in Suid-Afrika. Jy baie welkom waar jy ook al ingeskakel is of dit hier in Suid-Afrika by een van ons stede, dorpe of platteland beplaas is. En of jy nou ergens in die buitenland jyself bevind is baie baie welkom Elke een wat die moeite doen om hier die tyd uit te koop is baie welkom Jakobus sê onderwerp jylle aan God en weerstaan die duivel en hy sal van jylle wegvlug Nader tot God en hy sal tot jylle nader Reinig die hande, jylle sondaars, en suiver die harte, jylle dubbelhartiges. Weeklaag, treder en ween. Een moet besef, as jy van God weg afgedwaal het, weggedwaal het, dan het jy eindelijk rede om te weeklaag, en te treur en te ween hieroor en laat jylle gelag en treurigheid verander word en jylle blijdskap en bedruktheid en mens kan nie die vreugde maar die wereld verbied is eindelijk nie vreugde nie haar die blijdskap en vreugde en vrede van die wereld alle zulke kortstondighede mense gewoon ek op een woensdag gaan hulle en soek die een of ander plek van vermaak wat nou mos klein saaderdag geword het en dan vrijdag van vrijdag af in die naweek begin dan begin al wat is soort van losbandigheid en dit word voortgezet in saaderdag en dit word weer voortgezet soms in zondag en dan weer maandag begin die normale routine nou weer van werk En dan sê jy sien hoe ons allemaal weer uitsien na die naweeg. Nou om uit te sien om te rust is nie iets verkeerd daar nie is. Heel doodgewoon menselik. Allemaal van ons waard moes maar moeg. Menselikheid, het is deel van om mens te wees. Het kom die Heere gesê, jy sal in die zweet van jou aangeskyn, jou brood verdien. Maar waar soeken mens nou vreugde, blijdskap? Dit wat standhoudend is, wat nie ophou nie, dit wat in elk geval net die hele meer en meer word, is soos een fontein, kan jy onthou? Hoe Jezus met die vrou van Samaria gepraat het, en vir gesê het, elke keer as jy nou daars is, gaan jy moet weer terugkom hier na hierdie plek toe, en kom water krijg. nou as jy by my water krijg, as jy die levende water van my kan ontvang, dan gaan jy nooit weer dors word. He. Maar dit is nou geest tegenwoord vlees. Ons amal is maar elke dag water drink neef. Ons onderstel om redelike klomp water op die dag te drink. Die meriese mense, hulle sê, jy moet so 8 glaas per dag moet jy wat jy drink. Nou ek drink ook nou nie so baie water, maar wanneer ek nou goed gaan draf het stap, draf stap, draf, dan drink ek baie maklik 2 liter water, so binne 'n uur rondte. Ek baie dors, dan wil ek water drink. Nou Jesus praat van geestelike dinge. Teenoor die fisiese waarna een mens eindelijk moet danker, want dit het met die eeuwigheid te make. Tijdelike leven het maar net tijdelike blijdskap, vrede, opgewondenheid en soe meer, wat soedra daar die bron weg is, dan is al daar die vreugde en blijdskap en opgewondenheid en wat daarmee ook al gepaard gaan, het is weg. Maar God verdwijn ons nou nie ergens jy nie God bly dan nie binnen in ons En hy begeer die hele tijd Met jaloersheid Dat ons aan hom sal behoort Gaan hy voort om te sê Moe van mekaar kwaad spreek nie Die wat kwaad spreek van sy broer en sy broer oordeel, nou dit is maar die selfde met sister spreek kwaad van die wet en oordeel die wet en as jy die wet oordeel is jy nie een dader van die wet nie maar een rechter ons kan nie net vir hierdie nou leef nie Daarom sê Jacobus van mense wat sê vandag gaan ek dit doen en morgen gaan ek so maak en so Hy sê jylle weet nie eens wat morgen sal gebeur nie Dis kom my mens gewoon ek in die Latijn die afkorting diovelente gebruik van as die Heere wil Diovelente beteken as die Heere wil So die afkort, afkorting daarvan is twee hoofletters en D en a 4 Jylle wat nie eens weet wat morgen sal bring nie, want hoedanig is jylle leven, dis toch maar net een damp wat vir een kort tykie verskyn en daarna verdwijn. In plaas dat jylle sê as die Heere wil in ons leven, dan sal ons dit of daar doen. Totale afhankelijkheid is helemaal een ander ingesteld uit een van God en baie om te wees en sy gedagtes te ken en te bestudeer en te bepeins so ons soos God kan dink en doen en veilig voel by hom, so ons die wereld kan weerstaan. Anders sal ons dit nie recht krij neem. Het sal net gaan soos dit huidiglik gaan met die kerk, waar die duivel al reeds so ver in geinvoltreer het, dat ons al baie duidelik die laatste tyd kan sêen. Jezus beskryf het, het, en sê, jylle is nie warm nie, jylle is ook nie koud nie, is lauw en omdat jy lauw geword het kan ek jy uit my mond uitspeeg en staan Jezus buitenkant by die deur van die kerk en klop en sê, as iemand my stem hoor, deur ooppak sal ek ingaan en met hom maaltijd hou, en maaltijd, wanneer met hom maaltijd hou, dan gaan het oor brood en dit gaan oor die brood van die lewe, die woord van God wat hy dan met ons breek en daarmee gaan ek jou nou groet terwyl ons hier luister na Heelsang I give you my heart kom ons sê dit ook vir die Heere